وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب Rahimahullahu ta'ala Babu maja'afid tanjim Bab Yang menjelaskan tentang At-tanjim Atau ilmu An-nujuh Ilmu perbintangan Ilmu yang mempelajari Tentang perjalanan bintang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 yang mempelajari perjalanan-perjalanan bintang maka dengannya kita mengetahui arah kiblat dengannya kita mengetahui ainam waktu zawal dan seterusnya dengannya kita mengetahui auqatus shalat yang demikian ini boleh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 Ataukah akan diteruskannya peperangan ataukah diadakan asylum perdamaian dan seterusnya dengan melihat dan meramal keadaan-keadaan atau perjalanan-perjalanan bintang. Yang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cabang dari ilmu sihir. Maniqtabasa syu'batan minan nujum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 di sini menunjukkan bahawa ilmu tanjim ini salah satu cabang dari ilmu Al-Sihir. Oleh karena itu, al ashshaykh Muhammad Abdul Wahab Rahimahullah menyebutkan di dalam kitab tauhid berkenaan tentang permasalahan tanjim. Ya, karena ini termasuk di antara perkara-perkara membatalkan tauhid. Al Bukhari fi Sahih. Berkata al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam Sahihnya, kata qatadatu Berkata Qatadah. Ia yani, ini menunjukkan bahawa al Imam Al Bukhari rahimahullah menyebutkan asal ini secara ta'liq maulak. Yang dimaksud dengan ta'liq, yaitu apabila al Imam Al Bukhari rahimahullah taala sengaja tidak menyebutkan sanatnya secara tersambung.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 di saat beliau memberikan judul-judul Bab Naam Dan Di antara kitab-kitab Para ulama Kitab Imam Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala lah, Yang paling banyak Terdapat di dalamnya hadith-hadith Yang seperti ini Muallak Hadith Ta'liq ta Adapun dalam sahih muslim Sangat sedikit sekali Ya, Sebagian menyebutkan dua belas, sebagian menyebutkan sebelas. Itu pun kalau dihitung-hitung terjadi takrar, ada pengulangan. <coughs> Sampai kepada enam atau lima saja. Nah. Tapi dalam suhi alimam Bukhari, rahimahullah tersebar banyak. Namun perlu diketahui bahwa hadith-hadith ta'liq ini ya, tidak termasuk dalam inti kitab.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 Karena hadis tersebut tidak marfu' misalnya, bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini perkataan kotah ada. Boleh sebutkan tanpa sanad. Karena syarat Sahih Alimah Al Bukhari Rahimahullah beliau mensyaratkan marfu' Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah secara syarh jelas ataukah secara hukum? Nah sehingga beliau tidak menyebutkan sanatnya. Beliau menamakan kitab beliau judul Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang sebenarnya beliau namakan Al-Jami' As-Sahih al Al-Musnad Al-Mukhtasar fi ayami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Al-Jami' As-Sahih al Al-Musnad makna musnad yaitu Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan terkadang Alim Al Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis itu dengan tanpa sanad yang tersambung, iaitu yani dengan muallak, karena hadis tersebut tidak termasuk dalam syaratnya Alim Al Bukhari. Ya, Walaupun hadis itu sahih, tapi tidak termasuk dalam syaratnya Imam Bukhari. Sehingga beliau sebutkan secara taklif Dan kadang di kitab beliau yang lainnya, beliau sahihkan. Naam. Qala qatada berkata qatada inu di'ama sadusi Abu Khattab al-Basri rahimahullah ta'ala tiqah dan sebagian menuduh beliau terpengaruh pemikiran Al-Qadariya kata beliau rahimahullah khalaqallahu hadihin nujuma lithalathin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal zinatan lissama untuk menghiasi langit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 Bahwa ini arah iblath dan dengan yang kita mengetahui bahwa ini waktu al isya dan seterusnya maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syara' untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan roja demikian pula sebagai alamat wa alamatin wabinnajmihum yahtadun dan dengan bintang itulah mereka mendapatkan bimbingan. Yang bimbingan dari sisi arah. Mereka mengetahui itu. Faman ta'awwala fiha gaira dharika akhto'a barang siapa yang menta'uwil. Yang membawa kepada selain itu. Maka sungguh dia telah keliru. Wa adho'a anasibah Dan dia telah menyanyikan bahagiannya.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 kalangan mereka bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masyhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir wa kariha qatadah ta'allama manazilil kamar. dan qatadah rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan-kedudukan bulan na'am mungkin yang yang beliau khawatirkan adalah saddun lidzari'ah jangan sampai terarah kepada ilmu mempelajari ilmu at-ta'zir dengan mengetahui manazilul qamar na'am walam yurakhis ibnu uyaynah fi dzakara harbun anhu dzakaruh harbun anhuma dan ibnu uyaynah tidak memberikan keringanan dalam hal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 Wa rakhhas fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Adapun Ahmad bin Hambal dan Ishaq Nurahuyai Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad rahimahum Allah taala membolehkan. Na'am al-hasil selama mempelajari kedudukan bulan tersebut tidak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 oleh Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wa sallam. Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Tsalatun <tik> Ada tiga kulungan. yang mereka tidaklah masuk ke dalam surga. Mudminul khamri. Yang pertama adalah yang senantiasa minum khamar wa musaddiqun bisihr dan membenarkan sihir di antaranya membenarkan ilmu at-tanjim wa qati'ur rahim dan yang memutus tali silaturahim na'am rawahu Ahmadu wa ibn Hibbanah fi sahihihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban.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 Namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir yang dimaksud tidak masuk ke dalam syurga, yakni dhuflan awalin seterusnya, ya seakan-akan uh, bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan. Namun dan orang yang mendengarkannya layar ta'wid seperti irtiatnya mereka, ya takkal mendengarkan hadis tersebut secara mutlak. Oleh karena itu para ulama menasihatkan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 Pernyataan musadikun bisihir. Sebab ilmu tanjim termasuk dalam salah satu jenis sihir. Naam, namun hadith ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dilemahkan oleh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu'alam bisawab. Ilahuna ya khuan. Tafadzalu hafidhukumullah s.a.w.